De ani s-a impus cu 6-3-6-4 într-o oră și jumătate de joc și a cucerit pentru a treia oară trofeul pe care prima dată și l-a trecut în palmares acum 12 ani, tot după o finală cu Nadal. Federer l-a mai învins în 2017 pe spaniol, în ultimul act al obronului Australiei și în turneul de la Indian Wells, pe care de asemenea l-a câștigat. Să mai spunem că seară în emisiunea Tribuna 0 moderată de Ovidiu Ioanițoa, de la ora 21 la Europa FM, va fi invitată fosta gimnastă Anca Grigoraș, Ia va prefața Campionatul European de Gimnastică ce va avea loc la Cluj în perioada 19-23 aprilie. Da, încep debut în curse pentru afece FCSB vs VK Soccer 3 la 0. VK Liga... Soccer? Da. 3 la 0, iată o informație de nișă. Cine e VK Soccer? Exotică. O echipă -ai din Liga 5 a seria 2. A, ok Așa Am, înțeles, am înțeles. Gata, gata Meanwhile Românească? Da, da, măi, da De cum? ce soccer? De la soccer În Liga 5-a, imaginația e <laughs> bogată, știi? Sunt fel și fel da. Și la noi, în general, mai avem tot felul de Da, să nu intrăm în asta acum da. Că a fost derby mare și e păcat să nu profităm de momentul ăsta Pentru că, în sfârșit, a fost un, un derby care a semănat cât de cât cu ce era odată derby, știi? Uh -huh. Nu ca joc Jocul n-a fost, serios, adică, Dar ca ce? Ca suspans. Ca suspans? Da, adică calitatea jocului n-a fost cine știe ce, dar a fost suspans, s-a dat ăla min... Dacă a. iese borcea din pușcării, o să fie chiar ca pe vremuri. Aia e clar. Da. A, bară, minutul 94, incidente, cum spuneam, au intrat suporteri pe teren, adică tot deci, ce bătăie, se întâmplă în modul la. da, da, da. Fotbal, da. Ce incidente. era până în anii 90, știi? Așa a e, e, e bine că evoluăm Da, nu le frumos. Între timp ăștia nu mai au stadioane, nu mai fai de capul lor. Patron la pușcărie, nu? Asta o parte din Avicii vor stadion fără pistă de atletism, au continuă să aducă mesaje la meciuri mai... să ceară fără pistă. Eștia de la Steaua zic că tot o să-i spună Steaua chiar dacă nu mai e Steaua și e FCSB, cam astea sunt coordonatele. <laughs> Europa e frem. De frecvență cu tine.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 at the bottom Not thinking about tomorrow Singing sweet home Alabama All summer long Singing sweet home Alabama All summer long Singing sweet home Alabama Și vara, până la urmă, Kid Rock, Europa FM, 7 și vreo 21 de minute. Bună dimineața tuturor, avem o veste bună pentru noi toți. A crescut gradul de siguranță în țara noastră. Polițistul din Timiș, avem o știre despre polițistul acela din Timiș care își pierduse arma în Așa. urmă cu o săptămână. A demisionat sau ce? Domnea a găsit-o, a găsit arma. <laughs> Vă reamintesc, pe la mijlocul săptămânii trecute, nu e de glumă, nu de. când e un pistol care dispare... Nu știi ce se poate întâmpla, da? da? Deci e vorba de adjunctul șefului de post din localitatea Remetea Mare, din așa, Timiș. Așa. El și-a anunțat superiorii că nu mai găsește pistoletul Carpați din dotare, relatează știrile ProTV. Bun, pistoletul Carpați e foarte periculos dacă arunci cu el în capul da. infractorului, că s-ar putea să-i spargă capul. Dacă doar tragi cu el, ai nicio problemă, scap cu viață, e, dacă nu îmi merește vreun organ vital. Dar el având, nu știu cât are, un chil jumate, ceva de genul ăsta, dacă îi dai în cap cu pistolul, e rău de tot. Bun, deci, polițistul a raportat că pistolul dispăruse din locuință, crede. Adică nu era sigur ce s-a întâmplat, am întrebat unde e pistolul. pistolul. Cred că nu, nu mai e în locuință, adică a dispărut. E sigur? Nu sunt chiar așa sigur, dar altundeva... Bun, s-a făcut uh, control, s-a deschis un dosar penal, bărbatul a început să fie cercetat pentru o neglijență în serviciu, are 35 de ani săracu, zai săna, s norocit, el locuiește într-un apartament care e deasupra sediului poliției din comună. <gătă -și> e... <gătă -și> Ieri a sunat polițistul la poliție cum ar veni și a zis, șeful s-a găsit. Le-a bătut în <gătă -și> da se găsit în timpul curățeniei generale de Paște. <laughs> Iar locuință. Bă, și deci repede s-au asta... apucat. asta i burlac zău, adică a început să găsească lucruri, a făcut și el curățenie de primăvară. Asta este, mi se pare, formidabil. Deci a făcut și el curățenie, el și nu cred, nu știm dacă e însurat, dar dacă pierzi un pistol în locuință, cred că sunt toate șansele să fii burlac. Dacă trăiești cu o femeie în casă, n-ai nicio șansă, nu poți să pierzi nimic, femeia știe, e suficient să întrebi. Unde este pistolul mitralieră și bomba atomică pe care am făcut o săptămâna trecută? La locu la locul ei, asta, cum unde este? La locul ei. Cu la locul ei. Da. E unde e bomba atomică? Unde e pus-o? acolo este, da? Știm răspunsul asta. Bun, asta e. Deci, și acum, uite, vezi, de-asta nu e bine să te apuci de făcut curățenie. Acum râde o țară întreagă. De, de, mai bine dacă o lăsa așa. Mamă, asta zei seama dacă o să fac un duș, găsește pufoica pe care a pierdut-o în toamnă. <laughs> Deșteptarea <Cred> că... <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Numele meu este Tiberiu Ușeriu, chiar dacă nu par sunt o persoană sensibilă. De ce zici că nu par o persoană sensibilă? Acum să fim serioși de la autori de jafuri armate și alergători de Anduranță. Mulți cred că sunt așa un fel de o stâncă din trasa de piatră. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM.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 sau nu te relaxează nici baia cu multă spumă și nici măcar cel mai roșu-ruș nu te ajută să ieși din această stare, ai clar nevoie de SunMag B6. Sun Mac B6. Compoziția optimă de magneziu și vitamina B6 te ajută să zâmbești, să privești cu drag la tot ce te înconjoară. Privește viața cu drag. Ia Sun Mac cu B6. Disponibil în farmacii. SunMag B6 este oferit de Sunway Pharma, compania numărul 1 în domeniul medicinii alternative. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Hei, hai să-ți dau un pont. Cofeteria favorită a copiilor tăi poate fi chiar bucătăria de acasă. Îi poți surprinde pe cei mici cu deserturi cu fructe, cum ar fi o delicioasă prăjitură cu struguri roze sau chiar o salată cu struguri mere, merișoare și nuci. Pentru deserturi inspirate, vino la Piața Lidl. Aici găsești struguri roze la 9,49 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Prăjituri, friptură, ou. Oh.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 Busy Day la Europa FM. Chiar vreau să ascult Busy Day, moi siguran, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. E aproape un model la noi, de fiecare dată când ajunge la guvernare, PSD aplică niște modele social-populiste, de rămâne fără bani în buget de investiții, calea se taie primele, după care trece la un liberalism mascat de rămân în derută quasi totală partidele de dreapta, sau mă rog, care se proclamă ele de dreapta, după care face încă ceva socialist-populist și strică ce a făcut bun până atunci. Acest model se tot repetă, să știți, de la Văcăroiu, la Adrian Năstase, Victor Ponta, așa cum văd ce am face excepție. În această cheie trebuie înțeles și comentariul meu la măsura anunțată de ministrul muncii Olguța Vasilescu aceea de a deconta cu până la 250 de euro pe lună efortul unui patron de a califica ucenici. Îi zic din start pe olteneasca lui Shakespeare, ca să ne înțelegem și între noi, nu numai cu dumneavoastră, Well done, Mrs. Vasilescu! Busy day cu Moise Guran la Europa FM 135 de milioane de euro investiții în primele două luni ale anului sunt mari șanse ca în 2017 guvernul să bată recordul negativ înregistrat în anul 2013 de guvernul Ponta. Și atunci, ca și acum, după alegeri, cauza au o reprezentat-o salariile bugetarilor, dar nu mai contează. PSD e Parti Socialist. Până la urmă, nici nu ar trebui să mai mire pe nimeni faptul că la fiecare val electoral se întâmplă la fel, exact la fel. Interesant este ce se întâmplă după astfel de momente în care statul rămâne pur și simplu fără resurse financiare. Guvernul Ponta, de exemplu, a majorat accizele și a inventat taxa de stâlp, dar s-a repliat apoi într-un mod strălucit pe un cod fiscal de un liberalism pur, ce a și relansat creșterea economică. Pe consum, în mare parte, dar totuși creșterea economică. Scăderea electorală a CSE-ului înainte de alegerile din 2014 nu l-a ajutat pe Victor Ponta să devină președintele României, dar a ajutat o groază de români să iasă din zona muncii la negru. După care același guvern i-a împins la loc pe alții prin creșterea mult prea rapidă a salariului minim pe economie, de unde suspectez eu, se trag și neplăcutele probleme ale bugetului de stat de astăzi. Ca așa stau lucrurile în economie, știți, se văd efectele după 2-3 ani. Cum nici mortul de la groapă nu se mai întoarce, nici salariile odată majorate greu mai pot fi tăiate, e deja timpul să ne facem probleme cum vom supraviețui ca țară în ceilalți 3 ani și jumătate, cine au mai rămas cu socialiștii la cârma noastră până la următoarele alegeri. O creștere de taxe nu este exclusă, dar nu cred că se va pune astfel problema mai devreme de toamna acestui an. Și oricum cum ar fi dintr-o altă zonă, căși problema cu evaziunea, dacă intuiesc eu corect, e cauzată dinspre piața muncii. O creștere a impozitelor pe muncă ar fi o catastrofă, iar o scădere a lor este improbabilă, dacă nu cumva socialiștii planifică și o trecere la impozitarea diferențiată, ce ar crește impozitele pe salariile mai mari, deci. Deși suspectez că spre acolo se duc ei, spre renunțarea, deja deci, la cota unică, aș vrea să-i încurajez în acordarea de stimulente pentru calificarea românilor. Lipsa de calificare fiind, de fapt adevăratul motiv pe care care nimeni nu recunoaște, din cauza căruia noi românii trăim ceva mai prost decât nemți. Sigur, cei 250 de euro pe lună pentru ucenici nu vor avea un impact imediat, nu unul foarte mare, dar frate, hai să vorbim mai mult despre asta. Până acum primeau 400 de lei pe lună. 250 de euro sunt totuși peste 1000 de lei pe lună. Chiar dacă suma nu este una astronomică, este semnificativ mai mare și, cel mai important, este mai mare decât socialul pe care tinerii adulți ai patriei îl primesc dacă nu fac absolut nimic. Poate efectele nu le vom vedea imediat. Poate economia nu va fi salvată de această măsură singulară, dar dacă nația rămâne totuși cu ceva, cu niște sute sau mii de oameni mai calificați după acești patru ani de socialism, tot se cheamă că nu i-am pierdut complet. Mulțumim, Moite, te așteptăm la 1 și un sfert pentru România în direct la Europa FM. Bastila Busy Day a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor Întreprinzători. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 Curățenia de primăvară este floare la ureche! La EMAG ai până la 30% reducere la aspiratoarele ZELMER. Comanda cum aspiratorul multifuncțional 4 1 cu spălare ZELMER AquaVelt 1700 de bați cu filtru HEPA la doar 769 lei. Murdăria sau lichidul nu-i rezistă! ZELMER. De încredere. EMAG. Ești cu gândul la vacanță? Ție dor de o nouă aventură? Nu mai aștepta! Profită de reducerea de 20% pentru toate zborurile Blue Air. Intră pe blueairweb.com și bucură-te de reducere! Blue Air. Regăsește-te acolo unde ești cu adevărat! Ne-am reinventat! Peste 30.000 de, de produse Electro-IT și peste 3.000 de metri pătrați de inovație! Vino joi, 6 aprilie, orele 10, la marea redeschidere Media Galaxy din Molvitan, etaj 3! Norata reducerea de 1000 de lei la Let's Mat TV Ultra HD Android Philips cu diagonală de 108 cm și Ambilight pe două laturi la numai 1999 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy Cea mai variată gamă de produse conform audit Retail Nielsen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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doare pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc îți activează pofta de viață și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce-i trebuie. Iar la mega-ul tău ai mereu ceva neașteptat: Dorna, apă minerală plată sau carbogazoasă 2 litri la doar 2 ,21 lei 21 și floriol, ulei de flora soarelui 1 litru la doar 5 ,79 lei 79. Mega image inspirație pentru inima casei tale. Întâmplină primăvara cu zâmbetul pe buze. Vino acum în farmaciile Catena. La orice.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 Because I'm happy Clap along if you know What happiness is You are, hey, hey. Clap along if you feel Like that's what you want Eu o mai fair Noi tot știm prea bine Că iubirea de familie nu ține Dar să știi că mi-e sete de, de tine Bun să rău i Yeah, Maria, Maria story mm -hmm. growing up in Spanish Harlem <laughs> <laughs> Europa FM my life on, baby, you're, baby, you're my I, want you I hope you never fade in Cea una musica. muzică già Europa FM. I for the una oh, musica.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 Nu vorbim la Europa FM 7 și 42 de minute. Hai, lui orus, sus, sus! Hai, hai, hai, hai! Micul dejun! Uite ce soare e afară frumos, ne bucurăm de soare. înțeleg că mâine vin ploile. am dimineața asta când a sunat ceasul. M-am eu lucrez aici la Radio Europa FM Așa? pentru deșteptarea din 2012 și în 2017. Nu s-a întâmplat. Nicio dimineață să nu vin pur și simplu pentru că am avut o problemă. De fiecare dată, dacă am... Mi-am luat o zi liberă, am anunțat o Mă, ce-ar fi? Deci mereu să plâng când a sunat ceasul. Taman, azi. Da, zic, ce-ar fi, fi, fi să suni și să spun... Nu, nu pot, mă simt foarte rău, nu pot să, mi-e, mie som, nu pot să vin, înțelegi? Ai nevoie de o vacanță Da, vacanță, mai avem un pic până la vacanță Bă, nu, pierdeți, vacanțe... nu pierdeți bătălia sexelor, pentru că avem o surpriză grozavă pentru voi în dimineața asta Dar să știi că, apropo de vacanțe, mă uitam weekendul ăsta pe tot totul de aplicații de astea, last minute Că am și o dor de ducă ceva de speriat da. Și am Sunt... găsit o aplicație care mi-a dat niște prețuri absolut fabuloase. Cum îi zice? Last Minute, să numește. Scrie mm -hmm. acolo Last Așa. Minute, Napstore, Last Minute și să vezi. Uite. Da. Antalia, 5 nopți de cazare, da. uh, nu, Antalia. 7 nopți cazare, 5 stele, toate taxele, Ia, nu știu ce, 341 de euro de persoană. Da. Acum, de pe da. Ce mai 341 de euro de persoană în nebunit. Antalya, ah. da, chiar așa fi atent. 430 uite. de euro. Rixos, premium pe nu știu ce 5 stele. Chiro, ultra all tot în Turcia. Tot în Turcia, da. Da, dar tot... sunt în Turcia toate. Astea. 530 de euro de persoană. Stai cam păi Și dacă una... în Turcia. Da, uite, în Egipt am găsit. E. În Egipt la un hotel e Egipt, A, ce ce tare. E Deci <laughs> într-un Da, am într-un hotel din Egipt Pe care întâmplător chiar îl știu Și care este fabulos pentru că e pe malul unui recif Dar astea sunt toate mă, În Egipt și în Turcia Adică păi Și care e problema? Te orice avion, te-ai dus acolo Stai pe plajă și se frică de da. sau... Nu ne mai fierbe Zic cu Egiptul ce? cât bani e? 529 de euro șapte zile hotel de 5 stele. E moca. Da, da? este un hotel de fabulos vene. pentru că e pe malul nu-i zic numele să nu spună lumea că fac reclamă, dar e pe malul unei recif rezervație naturală, adică mergi 100 de metri cu apa până la genunchi, cu ochelari și tub de la de snorca, și după aia stai pe burtă în apă toată ziua și te uiți la pești, și ca acvariu. Da, da, 500 de euro, adică chiar, meri, adică chiar ar merita. De când, 5 stele, pe vremea de când de nu erau atacuri a... teroriste în Egipt, așa multe ca acum, era de cel puțin două, trei ori mai scump ca să ajungi acolo, de persoană Acum e la jumătate de preț, într-adevăr, dar nu se mai duc nici rușii acolo. Nu Auzi, de bani ăștia nu, nu mergem se... de Paște până în Turcia. Nu știu, Serios. mai, dacă vrei, poți să încerci să te duci în Tunisia, unde la fel pe plajă. E foarte frumos pe plajă, până când vine unul cu un pistol mitralieră și masacrează 130 de turiști nu odată Nu se întâmplă chestia asta. Nu se întâmplă. Nu te, te duci Serios. cu familia acolo? Serios că m-aș duce. A, mă, nu stiu dacă. Cum să mi se întâmple tot mie? n cum. -a, chiar mai <laughs> Tocmai a vrut să spună da, Bine că ești tu deștept. Tu tei duce, mă? Da. În Turcia, în Antalya, în altă da, copii. <laughs> Și cu <ilași. laughs> Lăsa <laughs> casă. Păi nu dași că m-aș fără copii, în sensul da. că dacă se întâmplă și... ceva, ei să scapă. A, e, da, la, adică la... Nu vreau să pot răspunderea. Măcar scap de o bătaie de cap sau ce? <laughs> <laughs> Cum, bă, ce că m fără copii? Deci vine teroristul să vină numai pentru mine, nu... Păi, da, nu vreau să fiu răspuns. De ce, vreau? tu nu te ducea? Băi, nu știu dacă m duce Hai să vedem dacă cei care ne ascultă s-ar duce Danegin, de cunoași, eu, sunt, eu sunt are curios E în continuare rău da. Da? Da, păi, 0372069599 Sunt Bun. super oferte Ați merge sau nu într-o zonă de asta Unde vi s-ar putea întâmpla absolut orice Da, nu, adică dacă ați merge acum În zone precum Turcia Istanbul, să zicem Unde au tot fost atacuri, da? Uh, în Egipt, unde au tot fost atacuri În Tunisia, adică În Belgia da. Da, în zic Așa, așa principiu asta nu te duci nici la Paris? Păi, Sau la Londra? Varianta, variantă, să stăm acasă. Dacă ești caricaturist, nu te duci la Paris. Dacă nu, dar pentru un preț bun, adică la jumătate de preț, să zicem, te duci într-o zonă periculoasă. Poți, de exemplu, pentru chiar o treime din preț, te duci în Afganistan, Luca. La fel, lași copiii și te duci să te plimbi prin Afganistan. Băi, nu există de șapte nopți 342 de euro de persoană și renunți la Grecia ta. E foarte ieftin. Da, la banii ăștia, da. da. <laughs> Serios. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Ia uite, Camelia Selin Hotel 5 Stele. Ultra all-inclusiv, cum îi place românului. Exact. 436 de euro de persoană de pe 15 aprilie. Ai văzut? Nu, deci e o aplicație exact să fim... Nu e niciun fel de reclamă Zav, dați dimineața Numai despre asta vorbește și să vă întrebăm Ovidiu, bună dimineața Bună dimineața Salut, bună uh, Da, e o decizie foarte grea Nu știu dacă acum ar mai avea să mai fac să plec acum În Turcia sau în Egipt sau în Tunisia da. De ce? Am fost în Egipt Păi să vă povestesc, când am fost în Egipt ultima... Adică a fost dată în Egipt, dar când am fost atunci, în prea oanță am păzit... Da, păi... Eram sub eu... fază militar, de practic... Acum cât timp se întâmpla? Timp... Când se întâmpla asta? În 2018. 2011, încă era bine. Păi stia, domnule, dacă mă duc în Egipt, nici nu plec de pe plajă, păi, nici să de acolo. Deci mă uit pe ofertele astea de aici, din aplicația asta, alea care nu sunt în zone periculoase... Nu sunt chiar așa ieftine Exact. Adică, Mihai. să fim serioși Bună dimineața ziua. Nici pe gratis nu m-aș duce pe cuvânt De Doam. ce? E prea periculos, zice să ca Iurea? E ca la deci dublu sau nimic Ce ai avut și, și ce ai pierdut <laughs> Da, Istanbul, dacă vrei, 150 de euro trei zile. Cu tot cu transport, avion și toate taxele. Da, prima zi mai greu până te obișnuiești. Prima... Cristina, bună dimineața! Prima zi până când înveste Veste Ferești? Bună. Dimineața. Bună. Bună, dimineața, bună dimineața! Da, eu m-aș duce te și vreau să mai duce? merg. Vreau să... îmi place foarte mult în zone frumoase, n-au nicio vină oamenii respectivi, că se întâmplă așa. Dar niște turiști. Nici turiști, așa... dar mă scuzați. Și dacă mă duc până în Franțea pe 85 același lucră, tot periculos este. ies. Bravo, bravo, cred că e mai periculos. Ia uite, altă ofertă, fii în 5 stele, 7 9, toate taxe, nu stiu ce, de Paște, 340 de euro în Turcia, în Alania. Nu stiu unde e Alania asta. Claudiu. Ce asta e? Asta e o stațiune, nu știu da, asta. Tot, bună da. Italia. Claudiu, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Uh, Pentru nimic în lumea, nu mă Nu te-i duce. De ce? Nu mă duce. Mare sunt curția cum zice slogan, că păr-o cap. Deci serdica pentru cap. El, casă, da. Fel, am înțeles. În dar mie mi se face un dor cât o știi de Istanbul. Mi se pare unul dintre cele mai frumoase e, orașe din. că, păcate, că nu cu sau propofic nu Da. Am înțeles. Îți mulțumim mult de telefonie și sorin cu noi. Bună dimineața. Salut. Bună, bună dimineața. La jumătate de preț, dacă te duce într o zonă precum, <laughs> nu știu, în Egipt, în Hurghada, te duce la jumătate de preț. Da, m-aș duce, în pentru duce, că a? a devenit mai safe în Egipt decât în, la Londra sau în Paris. Aha. Asta una, pe lângă asta... Nu, ne un muncat ăla? Da. da, mă rog, pe lângă asta, eu aș simba un pic cazul și aș vorbi de prețurile astea pe care le-ați le spus voi până acum. Da. M-aș duce o zi la Mamaia. Nu, nu v-ați Ah, la corect. Asta? Nu, că la Mamaia corect. e 1500 okay. de euro. Uh -huh. Mă duc și eu la două stele, ce să fac? <laughs> Am înțeles. Bine, bine. Cuciodată da. februarie 2016. Un uh, avion rusesc, aruncat în aer de egipteni, de teroriști în Egipt, de fapt. Marius. Bună dimineața. Octombrie 31, da. Da, bună dimineața. Bună dimineața, domnilor. Acum, nu știu ce să zic, faptul că te duce sau nu te-ai duce, da. eu zic scuza săracului să nu te duci. Zou? Cum a săracului să nu te duci? Cum adică? Adică dacă tu ai bani... A, asta e o scuță, de exemplu, să zici "Măi, eu nu mă ajungi acolo, că s-a Dar tu ești, tu ești mult prea sărat ca să ajungi acolo A, dacă mea. nu e așa, mă, zău, pe bune În schimb... Sunt oameni care chiar se tem de asta Adică, uite, domnul Pastia nu s-ar duce cu copiii da. da, în schimb eu mă m gândesc știu, la... Mă, dar cum e asta? Mă gândesc la altceva, da. uitându-mă la ofertele astea Cât costă, de fapt? jurul astea... E, nu e chiar așa, că sunt reduceri ca să limiteze pierderile munele dintre ele și nu e sunt adevărat. zeci de locuri, spune, mai sunt câteva locuri, mai Cosmina. sunt două locuri, patru locuri, știi? Cosmina, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Eu vreau să vă zic că anul trecut am fost chiar în Istanbul când a fost preluarea de stat, dar... Lovitura bună, de stat, nu, tentativa nu. de lovitură de stat, adică... Da. Așa? Nu era nimic. Deci, pentru mine, ca turist, eram în Istanbul, era, nu era nimic. Adică nu ai pe străzi când știai că vedeai la televizor că lumea iese în stradă. Distracție, da. tancure. Auzi, deci, practic, da. înainte, înainte să, ieși, să ieși afară, te uita la televizor să vezi ce Chiar din întâmplare mergea televizorul, evident că nu știu, turcă. mi mergea la televizorul și am văzut, mă, uite ce se întâmplă pe străzi. Evident că nu am ieșit noaptea aia pe străzi, dar la doua zi, a treia zi am ieșit pe străzi. nu. nu pentru tine ca turist, mai ales dacă eviți zonele uh, foarte aglomerate, zi... Da. Am înțeles. Mă mă, e măcar pentru știre, mă, pe cuvântul meu. Am fost în Bruxelles în... când? În februarie am fost în Bruxelles. Da. Și? Și prietenii erau, cum te duci? în poate e vreo știre, avem ceva. Să să fie interesant o experiență. Statistic <laughs> e foarte puțin probabil să se întâmple ceva. Avea dreptate ascultătorul nostru. E mai periculos să te duci până în Franța pe nu știu drum. Anu. Hai să vorbim și cu Dan, bună dimineața! Bună dimineața, Dan inclus. nu m-aș duce la Istanbul, dar știți de ce? A. Cum mai mai băi, ne nebun, se în Italia, eu să mă duc în Turcia? <laughs> da! Cele bune! Da, mulțumim tare mult, Dan! N-aș putea să trag o concluzie, au fost jumii jumătate, uh -huh. știi, adică unii s-ar duce, alții nu, Luca fără copii... Dacă vreți să mergeți, căutați oferte de-astea last minute, că sunt foarte niște. Bine, 7 și 53 de minute, avem și noi un last minute la bătălia sexelor, dar vă trimitem în Grecia, vă puteți face aranja vacanța încă de pe acum. Începând de astăzi, până de Paște, avem vacanțe în Grecia. Deci dăm câte o vacanță pe zi în Grecia, nu? Asta vă înscrieți la concurs, răspundeți la întrebările domnului profesor Petreanu și ajungeți în Grecia. Ăsta, <laughs> dar... Grecia, e scumpă? numără aia, aia, aia, aia, aia scumpe, scump, scump, să-și dăm aia. A... Toată lumea. vacanțe aia. scumpe cum ar da? veni. Bine, rămâneți cu noi 754 7 și 54 știrile Europa FM la 8 fix.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 Dtoia Agricoi cu experiență și oamenii care apreciază produsele românești, produse de calitate cu super gust și la prețuri avantajoase. Fii și tu parte din acest proiect și cumpără legume proaspete și gustoase, provenite de la cooperativa agricolă Carfur Vărăști. Împreună creștem pentru tine. Între 30 martie și 5 aprilie, ai salată verde România la 1.79 lei. Carfur pentru o viață mai bună.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 și îți dai seama că, de fapt, ar fi mai bine să zugrăvești. Pregătește-te de sărbători! Vină la Dedeman și ia-ți vopsea lavabilă pentru interior blanc 8,5 litri la doar 19,99 lei. Dedeman. 25 de ani. Construiți împreună. Făcute din uleiuri esențiale, produsele din gama Biomicin contribuie la eliminarea microorganismelor potențial patogene din tractul respirator, digestiv și genitorinar, fără antibiotice de sinteză. Protejează flora intestinală. Susțin imunitatea organismului. Nu creează rezistență. Fares. Sănătate din inima dacii! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 proiectele în care crezi pe repede înainte. Pe repede înainte, da! Detalii pe ang.ro Metro este alături de toți cei care își răzfață oaspeții. Între 30 martie și 15 aprilie, Metro îți oferă făină grania pentru cozonac la 2,19 lei pe kilogram. Cea mai avantajoasă ofertă dacă achiziționezi 18 kilograme. Metro. De paște, cu drag. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Descoperă lumea eficienței și a funcționalității. Indesit și e Oferă soluții pentru fiecare dintre nevoile tale. La EMAG ai reduceri de până la 20% la electrocasnicele indesit. Intra cum pe EMAG și comandă combină frigorifică indesit, capacitate 301 litri congelator no frost și clasă A la doar 1.299 lei. EMAG online va fi mereu simplu. Hei!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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. maxime. Astăzi, între 17 și 26 de grade, mai răcoare va fi pe litoral, unde nu vor fi mai mult de 10-13 grade. După amiază apar nori în nordul capaților orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Vreme frumoasă și caldă se anunță pentru capitală. Maxima ajunge astăzi la 22-23 de grade. Puteri sporite pentru jandarmi, ministrul de interne vine cu explicații în cazul proiectului de lege care transformă jandarmeria într un organ de cercetare judiciară, la fel ca poliția. Carmen Dan susține însă că proiectul propus de senatorul PSD Viorel Salan, fost șef al jandarmeriei Hunedoara, nu încalcă anumite competențe ale poliției. N-aș aprecia că sunt încălcate ale atribuții ale altor structuri, cum este poliția română. Eu cred că în momentul în care se va explica mai bine, se va argumenta și va exista o consultare puternică, acest act poate fi îmbunătățit. Între altele, proiectul depus la Senat dă posibilitatea jandarmeriei să ducă persoane la sediul său și să percheziționeze mașini fără mandat. Specialiștii vorbesc de un posibil abuz al jandarmeriei, ce spune însă ministrul Carmen Dan. Asta înseamnă uh, procedura de consultare publică și eu sunt convinsă că finalitatea va fi una pozitivă pentru că jandarmeria are nevoie de o lege. Asta este clar. Contactată de Europa FM, Maria Andrănescu, director executiv al organizației Apador CH, spune că dacă vor fi aprobate, modificările nu ar face decât să suprapună atribuțiile jandarmeriei pe cele ale poliției și parchetului. Și la acest moment, conform legii, jandarmeria are dreptul să conducă la secțiile de poliție persoane, poate pur și simplu să-l de pe stradă, scopul declarat al măsurii, așa zis, administrative, dar care de fapt este o privare de libertate, este pentru identificare sau în vederea întocmirii unor procese verbale de contravenție. Apoi, chestiunea asta cu întocmirea de dosare de către jandarmerie este complet exagerată, există poliție, există parchete... La Ministerul Sănătății va funcționa de astăzi un centru de resurse umane. Unul dintre scopurile acestui centru, sprijinirea medicilor care lucrează acum în străinătate și vor să se întoarcă acasă. Elena Tudor vine cu explicații. Reprezentanții Ministerului Sănătății nu știu deocamdată cât de mare este deficitul de personal din spitalele românești. Anul trecut, fostul ministru Vlad Voiculescu declara la interviurile Europa FM că la nivel național erau peste 6.700 de posturi de medic neocupate. Ministrul Florian Bodog a explicat pentru Europa FM că recent a fost contactat personal de medici din Germania și Marea Britanie în legătură cu spitalele în care ar putea lucra în țară. Acesta spune că, începând de astăzi, șefii tuturor unităților medicale trebuie să transmită la Ministerul Sănătății care este deficitul de personal și pe ce specializări? Este un centru care va analiza necesarul de resurse umane de pe între cuprinsul țării, de la toate spitalele județene, va face politica de formare de cadre pe viitor pentru toată țara, ne propunem să acordăm asistență medicilor care doresc să se întoarcă în țară în găsirea unui loc de muncă, în eventuale recunoaștere ale studiilor pe care le-au făcut undeva în străinătate. În ultimii 10 ani, aproape 43.000 de medici au pregătit documentele pentru a putea pleca să muncească în străinătate. Nu este clar câți dintre aceștia au și făcut pasul de a munci în altă țară, însă este sigur că numărul plecărilor este de ordinul miilor. Un bebeluș în vârstă de patru zile se numără printre cei peste 480 de migranți salvați în weekend, nave umanitare în timpul unor operațiuni de căutare și salvare din Marea Mediterană. Nou născutul călătorea într-o barcă de cauciuc alături de migranți din Africa de Nord și Centrală, Sri Lanka și Yemen. Aproape 600 de refugiați au murit anul acesta în timp ce încercau să ajungă în Italia din Nordul Africii, a estimat Organizația Internațională a Migrației. Aproape 4.600 de oameni și-au pierdut viața anul trecut. Urmăriți subiectele orei, dar și alte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 Bună dimineața, Arsenal și Manchester City au remizat 2-2 în verbiul etapei a 30-a din Premier League. Oaspeții au condus de fiecare dată. Sane a deschis scorul în minutul 5. Walcott a egalat spre finalul primei reprize, dar Aguero a făcut imediat 2-1. Mustafi a stabilit scorul final în minutul 53. Învinsă în această rundă pe teren propriu de Crystal Palace, Chelsea continuă să conducă detașat în clasament cu 7 puncte avans față de Tottenham și 11 peste a patra clasată, Manchester City. Arsenal este a șasea în clasament în afara pozițiilor europene. Remiză spectaculoasă în Bundesliga Bayer leverkusen Wolfsburg 3 la 3. Gazdele conduceau cu 2 la 0 în minutul 80, dar Mario Gomez a reușit un hat-trick în interval de numai 8 minute și a răsturnat rezultatul. Leverkusen a reacționat însă la fel de repede și a egalat în minutul 89. În fine să mai spunem că în Italia, Napoli și Juventus s-au încheiat de asemenea la egalitate, 1 la 1. Juventus păstrează un avans de 6 puncte față de Roma în fruntea clasamentului. Napoli este a 3 la 10 lungim de lider Luca, mulțumim, 8 și 5 minute În deșteptarea avem Republica Fantastică România Înțeleg că s-a găsit finanțare la Orșova Poți să faci absolut ce strece prin cap Atâta vreme cât e vorba de distracție Da, bansând Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine She says her sacrifice She's starts to sacrifice She knows something new It ain't easy and it ain't pleasing she's just trying to find a way out there She put out faith in And it's chasing Just try to find O vacanță în Grecia. Gătigați în bătălia sexelor, începând din această dimineață la Europa FM. Republica Fantastică România, la Europa FM. Capitala Republicii Fantastice România astăzi este la Orșova. Și, într-un fel, ne bucurăm și, în altfel, regretăm foarte mult că se întâmplă asta. Dar, pe de altă parte, de când n am mai avut noi știri din Orșova? Uh -huh. Sau, cu alte cuvinte, când ați auzit, noastră știri din Orșova la o stație națională? Doar la cotele apelor Dunării. Se dau la Orșova cotele apelor... <laughs> da, da, când eram eu mic. Oraș foarte frumos. Orșova a fost ceva, ceva la știri în urmă cu vreo lună-două, când era orașul plin de mormane de gunoaie, pentru că, mă rog, era acolo un conflict societatea de salubrizare dublase prețul gunoiului, primarul n-a și rezultatul era, era ca la Napoli. Poate, exact vremuri. asta vreau să spun, poate voi să da. se frețească cu Napoli. Și Dar asta a, a trecut și acum avem altă știre. Se organizează zilele orașului Orșova, ceea ce e un lucru bun, joc, Prumos, voie bună, ne muzica. distrăm. Și la împărțirea bugetului, consilierii locali au trebuit să iau o decizie. De unde dau bani pentru zilele orașului, când o să fie spectacole și alte activități culturale. Și, potrivit ziarului adevărul, consilierii locali au rupt din banii alocați spitalului ca să-i mute la capitolul spectacole și alte activități culturale. Deci de aici a venit probabil expresia ori la bal, ori la spital. <laughs> Consilierii au văzut asta ori la balul, la spital, au trebuit să iau o decizie și au zis lasă spitalul, hai cu balul. Din 200.000 de lei cât era bugetul inițial, s-a retras suma de 150.000 de lei. Deci trebuie să admitem că au și lăsat ceva. Deci 200.000 de lei cât erau pentru spital. Da. Au luat 3 sferturi. Da. Pentru party. Băi, deci au lăsat un sfert. Așa. suma asta se va cheltui pentru Ia. organizarea zilelor orșovei, 30.000 de lei. A, puțin. Z și pentru ziua majoratului, nunta de aur și regata porțile de fier să vor mai da câte 5.000 de lei. Aha. Acum eu cred că dacă mai au mult consiliere ăștia banii de la spital, în curând nu vor mai fi prea mulți locuitori care să se apuce nunta de aur. Presupun că și la ziua majoratului vor fi ceva mai puțin. probleme, da. Unele probleme, dar nu ca la nunta de aur. Acolo vor fi, acolo va fi principalul deficit. Tragedie. Vezi, e pe termen lung, adică Judec, în felul ăsta, taie la spital, da. dau pentru nunta de aur, nu vor mai fi clienți la nunta de aur, rămân bani pe care îi întorc la spital. Astea. Deci totul e făcut cu cap, mă. Da, mă. Nu așa. Circuitul banilor. Bun. Managerul no, spitalului municipal Orșova, doctorul Radu Gandă, citat de adevărul, s-a declarat consternat de modul în care aleșii locale au înțeles să parte banii. Sunt un tip care nu-i place distracția, înțelegem. El vrea să stea la spital acolo cu oameni bolnavi când, uite, consilierii spun, hai la distracție. Așa, și spune că spitalul are niște datorii. În momentul de față zice, am primit o somație pentru apă, fiindcă avem datorii. Păi dacă beți apă, vezi ce se întâmplă? Apa nu e bună niciodată. Și dacă nu le achităm în 5 zile, ne existează fornizarea apei. Da, dar măcar o să vă distrați. Mergeți la, cum îi spune, la ziua majoratului, la nunta de aur și la zilele Orșovei și acolo o să fie băutură gratis pentru toată lumea. Anul trecut bugetul alocat spitalului din Orșova a fost de 400.000 de lei. Anul ăsta nu o să mai fie. Hai că e bine! Disteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Spuneți, domnul Vlad, aveți întrebările pregătite? Tot. Da? da. Multe? Suficiente? Avem treabă. Azi aveți bătaie, bătaie, pe SMS-uri la 1769. Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne. Premiul avem un sejur de 7 nopți în Grecia pentru două persoane oferite de Europa FM și Neotur. Așadar, vă trimitem în Grecia doar dacă răspundeți la câteva întrebări astăzi în bătălia sexelor. Zece minute aveți la dispoziție pentru a vă înscrie din acest moment sms cu taric normal, un sms sau mai multe dacă vreți, la 1769 trebuie doar să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM mult succes! Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio dublu sau nimic la Europa FM câștigă mii pentru ce știi mii de eurocash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 Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. La marea anuire de primăvară, Flanco slă banii înapoi. Combina frigorifică indesit cu sertare detașabile pentru mai mult spațiu de congelare. Are super preț. 1499 de lei. În plus primești 15% banii înapoi pe voucher la orice electrocasnic cumpărat. Iar dacă alegi plata arate, noi îți răspundem pe loc. Super ofertă Flanco. Să iau, să nu liau, să iau! Fără stres că există undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex, numărul 1 în România la categoria aspiratoare. Ai aspirator cu sac deu, putere 1400 de W, capacitate 2,5 litri și 5 ani garanție cu 30% reducere la 167,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award. De fiecare dată aceeași poveste. Pete galbene pe bluzele preferate din cauza transpirației, până când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 The shape of you. În continuare, bună piesa asta, n ce zice. 8 și 23. Unde mergem? Mergem până la. Um, mergem Vrei. să vorbim despre o poveste pescărească, de fapt. Politicienilor noștri le plac poveștile pescărești. Exagerează da? cum prind um, ceva. Bun. Um, Prim-ministrul Sorin Grindeanu a confirmat zilele trecute că guvernul va susține investiția de la Arctic Găesti. ce e un lucru foarte bun. Se vor da acolo 163 de milioane de lei pentru uh, concretizarea unei investiții. Minunat! Ce să zic? O să se facă frigidere. E, e bine că o să avem frigidere, mai trebuie doar ce să punem în ele. Așa Pe de altă parte, dacă îmi permiteți, aș spune că politicienii au sigur frigiderele pline. Măcar unii dintre ei. Și toți, care da. unii. E, apropo de exagerări... Nu-mi din cap fotografiile cu domnul Dragnea și cu domnul Dragnea... Domnul Dragnea și domnul Grindeanu... Mă rog, tot aia. Domnul păcătosului. Gura da, păcătosului. Dar prinsând știi? Și măsurându-și peștii, fiecare cât a prins. După ce a anunțat că, va face, că guvernul va face o nouă investiție, că va susține o investiție de la Găiești, domnul Grindeanu a declarat că acolo vor fi create o mie de locuri de muncă. peste Vor fi peste o mie de angajați. Și te gândești, boi, ce chestie grozavă. Doar că e ceva mai puțin decât spusese un alt psd de frunte, domnul Adrian Țuțuianu, senator, care în februarie anul trecut spunea că această investiție va avea în 2017 500 de locuri de muncă, iar în 2019 2500 de locuri de muncă. Deci sunt mii și mii de locuri de muncă create prin această investiție. Nu faci decât să te bucuri, adică uite ce bine. Dar numărul locurilor de muncă crește atât de rapid în declarațiile politicienilor, încât în cele din urmă, oficialii de la Arctic, managementul de acolo, s-a simțit nevoit să reacționeze. Și a făcut niște precizări, spunând că în următorii șapte ani, deci până în 2024, vor fi create cu totul 480 de locuri de muncă. Deci cresc în declarații deci ca de realitate. Da, deci nu 1000 de locuri de muncă anul viitor, anul nici măcar 2500 de locuri de muncă în următorii 2 ani. Și 480. Și 480 în următorii 7 ani, dacă lucrurile merg bine. Au rotunjit și ei ce vrei. Da, <laughs> la 2500. <laughs> Smart de la Dr. Hart.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 Mai zi mi odată, șef. E bine, Se ia o rață, se prăjește te patrunți. Se adaugă sos peking, salat verde, lardegro, roșii, suzan. tot într-o bagheta francezesc. Sună bine, nu? Da, șef. Sun chef Samuel și te aștept la OMV. Să încerci noile noi de creat de mine. Spre exemplu, baghet peking cu pulpe de rață. Bon appétit. OMV, we care more. Până în 14 aprilie, magazinele la 2 pași te răsfăță cu Cozonac Boromir, 450 de grame cu nucă și cacao, la doar 9,99 lei. Nu uita să îți iei și vopsea de ouă, la 2,49 lei, oferte valabile în limita stocului disponibil, iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate. La doi pași.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 La Calut. Eficiență dovedită clinic. Doar tu mi spune că sărbătoresc ca la carte. Câte familii, atâtea obiceiuri de Paște. Pe 3 și 4 aprilie ai hârtie copiator A4, 500 de coli la 9,99 lei, cafea măcinată Iacob Scrânung 250 de grame la 9,39 lei și ananas gold la 5,99 lei kilogramul. Paște fericit! Carrefour. Oh!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 Ne-am reinventat! Peste 30.000 de, de produse electro-IT și peste 3.000 de metri pătrați de inovație. Vino joi, 6 aprilie, orele 10 la marea redeschidere Media Galaxy din Molvitan, etaj 3. Nu rata reducerea de 400 de lei la tableta Samsung T560, ecran 9,6 inch cu Wi-Fi și capacitate 8 GB, la numai 599 de lei. grăbește te stocuri limitate! Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit Retail Nielsen. Testăm <laughs> 34 de minute. Sper că sunteți gata pentru bătălia sex sexelor astfel încât să realizăm grexit în dimineața asta. Nu, Grinț. Mai incurcat. What? Da. Nu, adică nu e Grexit, e rom exit spre Grecia. Da, e adevărat, da. da. Dacă ne jucăm un pic, sună mai bine Grexit. Da. Nu știu de ce. Melinda din Aradie, cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Bună, Melinda. Ce faci? la serviciu. Ok, A fost în vacanță în Grecia? am Ok, s-ar putea fost, să, să mergi Și domnul Cristi din Pitești, salut Salut A, tu ai fost în vacanță în Grecia? Exact, la am, am fost Ai fost, am a, fost. a, a bă atunci, la, las-o pe... <laughs> la las pe... Europa, Mamă, ce vorbăreți sunteți Las-o pe Melinda <laughs> să câștige să acolo. Melinda, Cristi, concentrați-vă un pic la, la mine răspund, no. să câștigim Mulțumesc să să se pregătească, doamne pe Melinda Stai, Stai Melinda? Melinda? Da. Melinda, câți colegi ai? Cât? Păi vreo 15 Vreo 15, toată lumea atentă Da? Avem, Toți colegii. Șapte, avem șapte nopți în Grecia Pentru două persoane pentru Europa noi. FM și Neotur oferă vacanța asta Deci Melinda poți să iei câte doi colegi pe zi <laughs> Cum ar veni Fiecare jumătate de zi acolo Bine, Hai, începem? Da. Hai, cine începe, Melinda sau Cristi? Da. O las cu Cristi da, Cristi, Cristi, bine Cristi, fii atent, întrebare pentru tine Ce este o ciută? O căprioară Așa, nevasta cerbului <laughs> Melinda, ce este o ciutură? Ciutură? Ce-i uh -huh. ciutură? Ciutură? Ciutură? O găleată Melinda de lemnă, de găleată. pare rău Hai Melinda, concentrează te la mine Că întrebările sunt simple, zău așa Cristi deci ce unul la zero pentru Cristi Da În ce oraș italian, domnul Cristi, se află faimosul muzeu numit Galeriile Ufiții? Milano Nu, Florența Melinda Da În ce faimoasă clădire din București se află Muzeul Național de Arte Contemporană? Muzeul de Arte Contemporană din București NAC În ce clădire se află? Pe mine mă întrebi? nu știu. Răspuns greșit în Palatul Parlamentului. Melinda e foarte simplu gândești te concentrezi la mine că tu te concentrezi da, de fapt, fapt la, la pe, tu te concentrezi la colegii tăi dar dacă te gândești un pic păi da. Cristi Cristi da, Cristi, Fi atent care era numele de scenă al actriței pe care o chema faimoasă actriță americană da? pe care o chema de fapt Norma Jean Mortenson Melinda Moro Da, Melinda Moro E 2 la 0 deja, Melinda nu mai poate face nimic Mulțumim, Melinda, ah, numai bine Mulțumim, te eu, mai la încearcă la și data viitoare Fii tu cea mai tare Salută-ți colegii, ai fost foarte simpatic astăzi Cristi, pleci în Grecia Mulțumesc da, cu cine pleci? Mult. Cu soția probabil. Cu plăcere, cu a... da. Stai că e probabil. <laughs> Mai mult ca sigur. Asta a, mi-a scăpat! Aolea, Cristi! Cristi din Pitești a câștigat primul sejur de șapte nopți în Grecia pentru două persoane oferite de Europa FM și Neotur, agenția de turism care stă la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanța ta e acum cu Neotur 8 și 38! Europa FM ce mai bună muzică Poate prea departe s-a ajuns Celipsa ta mi doar durere Emoții prin cablu Dar acolo tu nu ești și eu în Am fost perfect Dar nici tu n-ai fost bun în punct. Fără rost, e prima dată Când poți să calzi Când poți să cali, De jos sus Și mi-ai lăsat jurnalul, dar îi ștergi Finalul pe asfalt mi vrei să lăsesc și se, se transformă N-am mintit Te rog să nu mai zburi, Că să pleci Spre mare -albastră. Este mai mult decât un drum spre ce? Te rog să nu mai zboi ca muri Iubirea noastră, Și și crede astăzi, să să te schimbezi. Un că Dar știu ce-a spus locii tăi Te simt Din ale inimii batei Câțiva centimetri între noi Nu mai dăm înapoi Și-mi și amintesc Că-ți de, de Că nu e nicio diferență Să vor sau se-a cobor că spre e Uneori ne tocmai mai sus de noi și Mi mi-a lăsat semnalul, dar este arsenalul. Susticle pe asfalt, când dreapta se și se transformă. N-am indignări, vreau să-mi mai zboiul ca să pleci spre mare albastră. Și că strada este mai mult decât un drum spre ce. Te rog să nu mai zbori bai ca murim, iubirea noastră. Și crede astăzi o să te zâmbezi, îmi pică tot de bani. Nu mai spui ca o să pleci spre Mare Albastră Și că fereastra strata este mai mult decât un drum spre cer Te rog să nu mai spui că a murit iubirea noastră de, te, de te rog de la Carlos Dreams 8 și 42 de minute și avem și noi o rugăminte. acum să ne sun la 0372069599 și să ne spui care este locul care crezi tu că ar trebui promovat în dimineața asta. Am vorbit mai devreme de Turcia, de Egipt dacă plecați sau nu în zonele astea de conflict Dar aș vrea să vorbim puțin de zonele noastre Frumoase din România Aha. Locuri frumoase din România care nu da. sunt chiar așa cunoscute Haideți să vorbim în dimineața asta de locurile Mai puțin cunoscute, poate greu accesibile Mă gândesc Da în care ar trebui să... Adică, ajungi. în afară de Palatul Peleș, în afară de Bran, în afară da. de Sinaia și mai știu ce locuri, locuri de genul ăsta, uh -huh. sunt o mulțime de locuri care merită văzute în țara asta și despre care nu vorbește nimeni. Și unde e foarte greu să ajungi. Dacă s-ar investi un pic în infrastructură, la mintea cocoșului. Știți că produsul intern, produsul județului Constanța a crescut semnificativ după ce s-a dat în folosință autostrada soarelui? A da? crescut semnificativ, e la mintea cocoșului. Când se fac drumuri, mai este un caz. Citeam zilele trecute că turismul către ghețarul de la Scărișoara și către peșterile din zona respectivă, numărul turiștilor a crescut, stai am găsit, cu 80%. De ce? Pentru că s-a asfaltat un drum de 37 de kilometri. A fost o investiție 6 milioane de euro s-au asfaltat 37 de kilometri și acum se poate ajunge în zonă și zona cunoaște un boom turistic pentru că în sfârșit oamenii au cum să ajungă acolo s-a asfaltat un drum zero... România 2017 0372 069599 intrăm în direct, mă -am aduc aminte și când am fost la Pride da. care e la Sovata da. Practic, A, e foarte frumos la Sovata. Am, uit am uitat de noi Așa e, mai e un loc foarte frumos aș vrea să recomand tuturor românilor care vin în partea asta de țară pot încerca de exemplu să ajungă în cartierul Drumul Taberei. Este <laughs> foarte frumos, în parcuri acolo sunt cârciumi, oamenii sunt de treabă, e greu de ajuns la Drumul Taberei. Vădata că ar exista un metrou, ar fi minunat. Taberei ar fi minunat. Sună la 0372069599, număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Revenind la locuri frumoase din țară, Fimeu se duce la vară în tabără la Arieșeni, în Apuseni. Da. Și ai zis zic, mamă, hai să mergem și noi să vedem, că n-am făcut niciodată. Și am auzit că e foarte mișto. Da. Și m-am uitat pe Waze. Așa. Șapte ore. Și să ajungi până acolo. Ce am drăguț. O țară 480 foarte de kilometri. Haideți să vorbim despre locuri despre care se vorbește foarte puțin, dar care merită să fie văzute în România. Marius, bună dimineața! Salut! Bună dimineața de la Constanța vă deranjează Marius Taximetris. Să Unde de văzut în România? Da. Ar fi Adam, o dată. Ai dreptate și tot drumul ăla pe partea din Dobrogea către mare este da. spectaculos, foarte, foarte frumos. Nu-i păcat să face o așa așa, e, Dacă tot aveți bani și vreți să vedeți ceva frumos, mergeți în Rodos, aveți ce vedea sau abuzia în Nigeria. Am înțeles, dar vorbeam Se de România. Treci. Mulțumim tare mult, Marius. Adam 206 Da, Adam Clissi am, da, foarte da, am pus deoparte. Romeo, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Romeo. Locuri frumoase din România pe care merită din să România, le vedem. Din România, din România vă povestesc. zi. Îmi place să foarte mult. Și afară, da. dar și în țară. Așa. Vă spun câteva lucruri deosebite. Hai, curaj, uh, zi. Numărul 1. Hă? Cheile nerei. Este Unde? Ceva wow, am auzit de poveste. Unde? De poveste. undeva între Caransebe și și Ok. Drumul să este cumplit. Uh -huh. Este cumplit. Da. Uh, se merge, preț de vreo 40 de km, se merge pe un drum desfundat cu mai mult de 5 km pe oră, nu poți să mergi. Deci, nu mă duc că aia o și ceva. Vrei Dar să spun ceva? Apropo, să... stai puțin, stai puțin, să-ți mai spun ceva. În zona aia, adică cred că e în zona aia, la cazane. Dacă vrei să te duci pe partea românească E foarte greu de ajuns Dar este? dacă treci nu la știu. sârbi Cu mașina să te duci încolo Înspre fosta Iugoslavie Mergi pe malul Dunării Este absolut spectaculoasă Partea românească Mergi pe partea sârbească Te uiți peste Dunăre am La partea o, românească am, Și o... ești uluit de cât de frumos e totul O fac de două ori pe an Mă duc în Italia la, la rude o iau, nu? Terbi, Absolut genial corp. loc. dar nu e, e păcat genial. să strici locul ăla, făcând o autostradă? Nu, dar nu e vorba de autostradă, măcar să repar drumul. Păi, ai natura. Româile moartă, pur și simplu. Mulțumim tare, mult, Romeo. Stăm de vorbă cu Cristina. Bună dimineața! Bună, Cristina! Bună dimineața! Bună! Eu aș, recomand, aș recomanda Munții Șurianu. Așa. Poarta Raiului. Unde destul de greu se ajunge și acolo datorită faptului, cum a spus și noastră, nu este drumul făcut. În ce județ sunt munții De la Alba Iulia se urcă către uh, Sebe și în sus. Aha. Și încă o chestie care ați pus-o cu ghetarul de la Scărișoara, să știți da. că într-adevăr s-a făcut drumul, am fost de curând. De deci se poate ajunge. Da. Mulțu... poate ajunge. Mulțumim tare mult Cristina. Camelia, bună dimineața. Bună dimineața. Camelia se de la Cluj. Uh, Aș recomanda Sulina. Sulina, uh, Sulina din Delta Da. Așa este. Foarte e, frumos. Se ajunge de greu minunat, acolo. Se greu că într adevăr. E minunat uh -huh. uh, că avem uh, Sulina. E trist doar că nu știm să o promovăm, uh -huh. pentru că pentru mine, de exemplu, în ultimii doi ani, uh, concediile cele mai frumoase au fost acolo. Cât faci cu... E un... Eu... Uh, da, uh, sunt, sunt un mai vapor. multe mod... Deci este, vapor, este vaporul acela... 4 ore, 5 ore, cât, are, cât faci? Să are face jur de 4 ore, da, dar sunt mult. și cursele rapide, uh -huh. dar nu te plictisești, pentru că e un peisaj. Auzi? Da, e spectaculos. acolo. De Camelia, dar de la, de la Cluj, de la Cluj până acolo cât faci? Bănuiesc că vii Hai, cu mașina până da, întâlcea. Dar da, acum vorbeam de locuri minunate. Da. Am înțeles. Nu... Păi dar vorbeam și două de... vacanțe, o vacanță de drum și o vacanță de odihnit. Nu mă, că da, ne-am obișnuit de așa. cei două săptămâni de concediu ca să faci o săptămână da, exact, undeva. Exact, o săptămână pe drum. Mircea, bună dimineața! Bună, Mircea! Bună dimineața! Să trăiești! Deci, spus. Cheile Nere. Da. Nu este între Orsova și Caransebeș, este da. între Bozovici și Sasca Montana. e cu totul altceva. Acolo <laughs> este Cheile Nere. Bine, care-i contribuția Sunt, ta Suntem zi? în, în zona acolo, Cascada Bigger. Aha, care e absolut uh, faimoasă pe net, Malmoz, fotografie e foarte uh, frumoase. Maramureșul. Maramureș. Da, și în Maramureș. Hai, da, Mai hai la la te duci. Mergem la Viseu, cu, mergem cu Mere, mere. Turc, Cel mai bine îți iei, îți iei avion și te zbor cu parașuta. Sar cu parașuta ca să ajungi no, E ceva. foarte complicat de ajuns acolo, o zonă foarte frumoasă, dar. Mihaela, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună! Ei, eu aș vrea să vă vorbesc despre Bilbor. Este o zonă extraordinară. Cum de la. Toplița, înspre Borsec, în da. Valea Mureșului. E o fundătură, ajungi foarte greu, dar odată ce intri pe drumul spre Billboard, pur și simplu trebuie să o mașina, mașină. Uh -huh. Pentru că te uimește, e frumos, merită văzut și apa e foarte sănătoasă. Mulțumim foarte frumos. Mulțumim. În sfârșit, apă sănătoasă. Da. <laughs> Florian, bună dimineața! Bună, Floriane! Bună dimineața! Salut. Aș recomanda Slănic Moldova și Sârgu Ocna. Uhum. Ok, acum, ce îți place acolo? Peisajul, peisajul de poveste, aerul curat și pur, da. cascada de la, la truuna, truuna, și știți ce m-a impresionat? O pancarda, acum ceva timp când am fost, în care se spunea că este o localitate cu criminalitate zero, ceea ce m-a dat pe spate. Am să surprins. surprins. Mulțumim tare mult, Florian. Asta, apropo de cât de periculos este să mergi în Turcia, în Egipt, vezi aici e criminalitate da. zero. Deci avem multe, multe lucruri frumoase. Uh, multe brand. Mulțumesc celor care ne-au sunat și care ne sună în continuare. Cred că putem să de vorbă toată emisiunea despre lucrurile frumoase din România. Ora nouă vine imediat Anana Club și Ale Forban Supergirl. <fart> Tell by the way She told She rules the world You can see In her eyes That no one Is her chain She's my girl My super girl And then she Say it's okay 54 de minute, evenimente rutiere în desfășurare, trafic blocat pe DN1B Ploiești-Mizil în localitatea Vala Călugărească la kilometrul 21 pe sensul de mers către Buzău din cauza unor butoaie cu măsline care au căzut dintr-un autotrend. Okay. seriu, deci dacă vreți măsline pe drumul către Buzău, e o situație lunecoasă. Circulația se desfășoară pe celălalt sens, pe câte o bandă în ambele direcții. Traficul rutier va fi reluat în condiții normale după ce se va face puțină curățenie acolo. Este de ce se circulă greu, că de fapt foarte ușor, să oprește fiecare o măslină. O măslină, atenția!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 Știi când te dai pe tobogan și copiii se urcă înverș și vă cam blocat la mijloc și tu le-explic frumos că trebuie să se întoarcă. Mm, nu chiar. Dar de când ești tu așa politicoasă. De când mami mi-a zis că toate problemele trec cu blândețe și că orice copil poate fi constipat, că i-a plăcut, dai un flec. și după cum ne-a spus medicul, trece cu Dufalac Fruit, care e blând cu burtica mea, adică politicos. Și vreau să văd dacă tu ai alte explicații. Dufalac Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului. Acționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit chiar și pentru cei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 Emag îți oferă soluții pentru fiecare dintre nevoile tale. La Emag ai reduceri de până la 20% la electrocasnicele Indesit. Intră acum pe Emag și comandă combina frigorifică Indesit, capacitate 301 litri, congelator no frost și clasă A+ la doar 1299 lei. Emag online va fi mereu simplu. Bun venit la emisiunea Alege vocea. Laura este un talent autentic, însă la repetiții fiind răgușită, a rămas fără voce. I need you now.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 Noul vicepremier și ministru al mediului Grațiela Gavrilescu și noul ministru pentru relația cu Parlamentul Viorel Ilie vor depune astăzi jur jurământul la Palatul Cotroceni. Președintele Claus Iohannis va semna decretele privind numirea celor doi, urmând ca după amiază la 5 să aibă loc ceremonia. Fostul vicepremier Daniel Constantin a fost nevoit să plece din guvern ca urmare a retragerii sprijinului politic de către alde aripa condusă de Călin Popescu tăriceanu din această săptămână timpii de așteptare la graniță vor crește, anunță Poliția de Frontieră. Din 7 aprilie intră în vigoare reguli mai stricte privind controlul pasagerilor impuse anul trecut de Parlamentul European și Consiliul Europei privind modificarea Codului Frontierelor Schengen. Potrivit acestor modificări, atât minorii cât și adulții vor fi verificați suplimentar. Șoferii sunt rugați să folosească toate punctele de trecere a frontierei, Personalul și aparatura au fost suplimentate în toate vămile. Poliția de Frontieră a realizat și o aplicație actualizată în timp real, care anunță cât de aglomerată este o vamă sau alta, spune la Europa FM, purtătorul de cuvânt al instituției, Fabian Bădilă. A fost dezvoltată o aplicație online care este disponibilă pe pagina de internet wwwpolitia de iar această aplicație prezintă o medie a timpilor de așteptare în punctele rutiere de trecerea frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de așteptare sunt actualizați în timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-și reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic mai scăzute. Pe de altă parte, se apropie sărbătorile de Paște, iar traficul va fi mai mare decât de obicei. La Hunedoara, problema deșeurilor ajunge în Comitetul Județean de Urgență. Consiliul Județean Hunedoara va desemna un operator privat care să gestioneze pe termen limitat depozitul ecologic, care, deși este gata de aproape 2 ani, nu funcționează. Monali Sehin transmite. Printr-un proiect european în valoare de 56 de milioane de euro, Consiliul Judezean a închis toate gropile de gunoi, a construit o stație de depozitare pe o suprafață de peste 6 hectare și două de sortare. Din păcate, niciuna nu este folosită, pentru că licitațiile au fost anulate în urma contestațiilor depuse de către diverse firme. Așa se face că depozitul de la Bârcea Mare nu poate fi folosit nici acum, la un an și jumătate de când a fost dat practic în folosință. Pentru că ar putea apărea o problemă mare ce ar avea efect asupra sănătății populației, Ministerul Dezvoltării a propus Consiliului Județean să desemneze un operator privat care să ia în administrare pe termen limitat depozitul ecologic. Autoritățile locale spun că după analiza din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va fi convocat și Consiliul Județean care să aprobe selectarea unui operator privat, iar din 21 aprilie la Burceamare să înceapă să fie depozitate deșeurile din tot județul, din monedloarea Monalizei în Europa FM. Curtea de apel Ploiești judecă astăzi contestația depusă de Sebastian Ghiță prin avocat la decizia Tribunalului Prahova de emiterea unui nou mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele fostului deputat. E vorba de al cincilea dosar de corupție în care acesta este urmărit penal de procurorii DNA. Între timp, ministerul de interne susține că face demersuri pentru localizarea fostului deputat pe numele căruia sunt emise două mandate de arestare în lipsă. Ministrul Carmen Dan nu a fost anunțată că ar fi fost găsite indicii privind locul în care s-ar afla Sebastian Ghiță. Facem demersul pentru localizare, verificare a tuturor informațiilor, atât în plan intern cât și în plan internațional. Toate verificările pe care le fac polițiștii le fac sub coordonarea programului de casă. Sebastian Ghță a dispărut din decembrie anul trecut este urmărit penal și trimis în judecată în mai multe dosare de corupție. În federația rusă au continuat și ieri protestele antiguvernamentale. Poliția din Moscova a arestat 29 de manifestanți ai opoziției, printre cei reținuți au numărat și minori, a scris presa internațională. Acțiunile de stradă sunt organizate încă de săptămâna trecută Alexei Navalnei, unul dintre principalii opozanței președintelui Vladimir Putin, a fost arestat și inculpat pentru că a încălcat normele de organizare a manifestațiilor în țară. Știrile s-au docam de deocamdată aici noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a învins-o pe Dinamo cu 2 la 1 într-un cu de toate. Goluri, faze controversate, eliminări incidente și peste 25.000 de spectatori în tribunele arenei naționale. Denis Alibec a deschis scărul încă din minutul 10 cu un șut de la distanță, iar în prima repriză nu a mai fost nicio fază importantă. După pauză, Albro și au egalat prin Nemec iar Boldrin a marcat golul victoriei pentru FCSB la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren în urma unei faze inițiate tot de alibec. Ambele echipe au avut câte un eliminat pe final, mai întâi Pintili, apoi Busul ambele, ambii pentru al doilea galben. Dinamovistul Rivaldiniu a nimerit bara în minutul 94, iar antrenorul Cosmin Contra și se au cerut vehement un penalti la Patrick Petren în minutul 80, neacordat însă de arbitrul Covaci, Câte doi suporteri dinamoviști au intrat în două rânduri pe teren, mai întâi în minutul 12 și imediat după gorul legalizator și de fiecare dată jocul a fost întrerupt pentru scurt timp. La primul meci sub numele oficial FCSB, Steaua a pus capăt seriei de 10 meciuri fără victorie în fața marii rivale. A căzut Patrick Petre, înțeleg? A căzut. Mă gândesc că n Nu fi dat penaltii, o fi zis că se clatină, știi? De la aventura <laughs> din avion în care... <laughs> de acum ceva vreme de la Națională. Și de asta n-a dat. Nu știu, zic și o 9 și 7 minute. Continuăm cu 800 de euro la dublu sau nimic. E premiul din această dimineață și avem și un aspirator de dat un aspirator. astăzi. Dacă vreți să vă apucați de un avem un aspirator, îl câștigați în câteva minute. Ce? Un aspirator de ce? De, uh, un aspirator în general. A, deci nu e adică e Ferrari? E sau? cu sac. Ah, okay. <laughs> Ceașc frecvența pe care Oh oh oh oh oh oh. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs watching freaky people getting on it doesn't make me nervous if anything i'm restless yeah i've been around and i've seen it all i get home i got the munchies binge on all my twinkies throw up in the tub then i go to sleep and i drink up all my money Days been kinda long, minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. Cum spunea și Vlad mai devreme, dacă ați ratat emisiunea Andrei, Iesca de sâmbătă, ați pierdut, dar puteți să recupera pe EuropaFM.ro Ascultați și vedeți ediția de sâmbătă. Numele meu este Tiberiu Ușeriu. Sunt născut undeva în inima munților Călimani. Sunt o persoană hotărâtă, ambițioasă. Chiar dacă nu par, sunt o persoană sensibilă. Tot timpul în căutare să mă descoper să mă redescoper. Mm, și, și gata, atât. și a trecut timpul. <laughs> și cam atât. De ce zici că nu par o persoană sensibilă? Mm -hmm. Păi, crezi crezi că, că oamenii Nu, mi s-a pus această amprentă acum să să fim serioși de la autor de jafuri armate și uh, alergător de anduranță prin ce, ceea ce se trece la un, la un maraton, la un maraton, la un ultramaraton arctic și prin ceea ce am trecut, mulți cred că sunt așa un fel de o stâncă dintre asta de piatră și prima să se pune a, păi, Tibi, n-are, na, asta nu are niciun un filet, yeah, -are așa, un, da. de fapt nu, de fapt carcasa mea e doar așa sufletul e total altul. Patru 4 ani de zile am fost singur, vedeam doar gardienii care veneau uh, să mă scoată la plimbare o oră pe zi, uh -huh. sau psihologul la care eram dus la fiecare 3 luni de zile și, eram și dus la curtea medic, aia de 27 la... de pași de care da, vorbesc. în cartea fiecare zi, scos în curtea respectivă, care o tură de curte era 27 de pași. A, a fost greu, greu, greu la ultima cursă acum? A fost mai greu decât anul trecut? A fost mai greu adică decât an anul, anul, anul trecut te? pentru că concurența uh -huh. a fost mai pe măsură, temperaturile au fost mult, mult mai scăzute decât anul trecut. da un exemplu: anul trecut am plecat de la punctul de start la Mino. 17 grade și acum am plecat la minus 38 de grade, unde doi concurenți v am adonat chiar la când au văzut Foamne. temperatura de dimineață. Competiția aceasta este grea doar din cauza condițiilor meteo. Deci în fiecare doar? Are... Doar? Da, pentru că vai. acum distanța, la un moment dat, cred că prea puțin mai contează pentru ceea ce se întâmplă din cauza condițiilor meteo. Anul trecut eu am plecat, am comunicat cu familia mea, la plecare și la sosire, de cei șase zile, nu au știut nimic de mine. De data asta am avut un telefon prin satelit și le ziceam cum mă simt și uh -huh, ce fac. Uh -huh. Doar că telefonul la prin satelit era și planul meu B. În caz că s-a întâmpla ceva și nu reușeam ceva, sudam, haideți, luați-mă și lăsați-mă în pace, duceți-mă acasă cu competiția asta mea. Și asta a fost pentru mine un minus foarte mare. Pentru că de fiecare dată am intrat de două ori în panică, nu mai știam ce să fac. Pentru că imediat... îți i să-ți fie rău, ca exact, să zic așa? Imediat nu? am început, alergam acolo pe lângă sanie, mergeam, luam ceva din sanie și de fiecare dată eu nu mai puteam să, instinctul meu de sorazurie să mi-l pun 100%, mă gândeam la telefonul la bă, să iau, hai să sun o dată, să mă ia de aici pentru că nu mai pot, efectiv. Uh -huh. am văzut și, că, așa... că la un moment dat pur și simplu ai halucinații, nu? Dacă... Da, lipsa de nesomn, lipsa de somn și oboseala, de somn. bineînțeles. Uh -huh. da, anul, trecut, anul trecut am avut chiar halucinații, chiar am început să văd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 Mihaela da. să nu animat, mi animat de la ora 7 seara de la până așa da, da, Ia uite ce eu. fantezia ai tu cu Mihaela <laughs> da. Am înțeles <laughs> Și la un moment dat cu Tom și Jerry Și chestii de Doamne. astea le patinam pe, pe, pe gheață Și cum îți revii? Adică... Te pui și te odihnești 15 uh -huh. minute Ai nevoie de un somn, ai nevoie de un scurt vis Creierul își dă resetare și iarăși Mergi câteva ore Cripte tarea. cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Opriți-mă voi dacă am halucinații. Am senzația că văd 800 de euro. O, 800 de euro? Hă? Văd bine sau e doar o halucinație? S cu frisoane. 800 de euro avem la dublu sau nimic. Începem acum, 9 și 15 minute. Aveți 10 minute la dispoziție. Trimiteți sms la 1769. Scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și ne luați banii. Nu am avut timp să mă uit pe întrebări. Mai bine. Da. <laughs> să nu te îngrijorezi. Anunță se face altfel, să zice 800 de euro luni. 800 de euro de dat luni, așa se... sau de luat luni, cum... depinde din ce punct de vedere priveți. Ai seama să încep cu bani? Să încep cu 800 de euro săptămâna? Da, frate. Wow! SMS! Meu. SMS la 1769 scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne banii. Avem de dat 800 de euro.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 Peste 80 de familii produc 5.000 de tone de legume pentru prima cooperativă agricolă fondată de un retailer. Carrefour lansează Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști, un proiect care aduce mai aproape producătorii agricoli cu experiență și oamenii care apreciază produsele românești. Produse de calitate, cu super gust și la prețuri avantajoase. Fii și tu parte din acest proiect și cumpără legume proaspete și gustoase provenite de la Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști. Împreună creștem pentru tine! Între 30 martie și 5 aprilie ai salată verde România la 1,79 lei. Carrefour pentru o viață mai bună!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 Și 1 2 3 Banca Românească îți prezintă creditul Fit. 1. Primești până la 110.000 de lei. 2. Plătești daie 8,2% dacă vii cu salariul la noi. 3. Intreabă în sucursale despre avantajele extra benefit. Află mai multe pe creditulfit.ro.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 Fi mai mult îndrăgostit, și am văzut N-a trebuit să te aștept o viață, tu nu mai ai că vii Nu știam cu inimă de gheață, ca mea se va topi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 mi-a plăcut și m-a mi-a fost și frică o dată de dragoste adevărată. <fie> M-ai făcut să până să mă ce-mi dorești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 Mai 9 și 25 de minute el- a fost uh, smile indrogostit deși n-am vrut. Vineri, Vlad a avut avocatul diavolului și a trebuit să rămână. acasă. L-am luat pe Luca după mine și am plecat -am la luat. Flanco. Bine, cu brânza Hochland și cu Pride după noi, pentru că nu se putea altfel. Și am dat, ia, am făcut iar sandwich cu Adi Hadean. Da, a schimbat puțin rețeta de acolo, Au fost cu hummus și cu salată, în plus Vlad că știu că tu ții evidența rețetelor de sandwich. Zav exact, mi-a adus un sandwich. Ah, păi atunci știi, de și știi, era știi că a fost decât, Păi a fost bun? Era să-l strâng decât că mi-a adus numai unul. Păi zi așa? Ele și n-am pe aici de foame. Era mă, wow. mă. Dar a fost foarte fain acolo. O atmosferă foarte drăguță. Prietenii de la flanco ne-au primit cu brațele deschise. Așa cum se întâmplă, da, de obicei, acolo. Am profitat Iar de Iar Luca a făcut dublu sau nimic printre acestea. Da și... Dacă vrea o de bună, da, pe hai să facem dublu sau nimic, da. Ha, ce drăguț. Și le-am dat premii niște cuțite de brânză de la Hochland. Ha, ce treabă. Și a fost foarte haios. O doamnă chiar a recitat prima strofă din El Zorab. E, na. Da. Ce frumos. Am întrebat cine a scris El Zorab și. N-a stiu, știu, știu, da stiu, Ba și da, Și început <laughs> să recit. Zic, pe păi ea. Și a continuat. Bine că o știa pe toată. Da. a dat... oprit-o colegii la un moment dat. A fost foarte hajos. Ei da premii dublu. Nu. Premiile au fost. normal. L-a rugat și pe Adi la un moment dat. Zici și tu, punești tu, Adi, o întrebare din domeniul tău, așa, ceva culinar. Și l-a întrebat, întrebat Adi cine este solistul vocal al trupei Metallica? Da. <laughs> mă rog, a venit răspunsul, după care a și explicat. Eu asta ascult atunci când gătesc. Ah, ce Întrebași. tare! Pe bune? Pe cuvânt. Da, și atunci am înțeles. Da, ne-am distrat. A fost da, bine, a fost drăguț. Uh, mai plecăm Continuăm, și zilele Dacă vă treziți cu noi uh, la voi, la serviciu, să știți că S-ar putea să vă aștepte Avem numai vești S-ar putea să facem dublu sau nimic Da Un gust cu caracter Brânza Pride de la Hochland Ne însuțește Ne va însuți și astăzi Am mâncat la brânză Bună, bună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 Succes! Bănuț că aveți și voi super de ăștia, nu? Sau, Vlad, tu ești supereroul în casă care... La curățenie? Da. Aș spune că aici mă doboare la și <laughs> deci, nu. deci, nu, eroismele mele în privința aspiratorului nu. Mie mi-a fost frică de aspirator de când mă știu. Da? Da. Nu, asta, deci... De când eram mic, fugeam da. de aspirator. Luca vrea să scape. Simt în privirea lui că nici el nu e, e erou. Eu mă joc cu aspiratorul de pe la șase ani. Te joci cu el, a? Da. Nu vreau să știu vreau să rămânească Bine, dacă aveți exemple de eroi Atunci SMS 1769 Cu textul erou Urmat de orașul din care sunteți Și răspunsul la întrebarea Cine este pentru voi super eroul curățeniei Și de ce? Mult succes, vine dublu sau nimic imediat Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Hădean Are întotdeauna răspunsul de Bun gust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 Incorporabile Whirlpool cu al 6-lea simț, comandă pachetul promoțional de incorporabile format din cuptor cu al 6-lea simț, autocurățare catalitică, 73 litri și plită din cristal negru cu grătare din fontă la 2199 lei. Well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 Mai zi-mi o dată, șef! E bine, se ia o rață, se prejeste trei 3 patrunți, se adaugă sos Peking, Salat Verde, de Ardegro, Roșii, Suzan, tot intră o baghetă franțuzesc. Suna bine, nu? Da, șef! Sunt șef Samuel și te aștept la OMV. Să încerci noi le set creat de mine. Spre exemplu, baghetă pekin. Kine cu pulpe de rață. Bon apetit! OMV. We Care More.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 국민の disappointment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 Pătrați de inovație. Vino joi, 6 aprilie, orele 10 la marea redeschidere Media Galaxy din Molvitan Vitan, etaj 3. Nu rata reducerea de 400 de lei la tableta Samsung T560, ecran 9,6 inci cu Wi-Fi și capacitate 8 GB la numai 599 de lei. Grbește-te, stocuri limitate. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit Retail Nielsen. Europa FM, cea mai bună muzică. și 39 de minute, dublu sau nimic la Europa FM, o nouă ediție pentru Ionuț din Constanța. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața. Venit, Ionuț. Ce Bună faci? Bine v-am găsit! Suntem pe bine. treabă? Bine, la muncă! La Ești muncă? Hotărât? Da, foarte hotărât! Bine! Cine te ajută? Păi am vreo șapte colegi aici cu mine. A, e bine! Hai păi să facă puțină gălăgie ca să te încurajeze! ți lege mă rog. Este. E foarte bine. Eu nu ți avem 800 de euro, plecăm de la 100 în această dimineață, te poți opri oricând în timpul jocului dacă vrei. Și da. rămâi doar cu banii câștigați până atunci, sau dublezi mereu, dar riști să pierzi dacă nu dai răspunsul corect sau nu l-dai în timp și să rămâi fără niciun ban. Banii rămân la noi și dă mâine OK? OK. 8 secunde pentru fiecare răspuns. Haide că e simplu, nu e chiar așa de greu, da? Sigur că da. 100 de euro. Mm -hmm -hmm -hmm -hmm. Pentru 100 de euro, Ionuț. Luni dimineață! Cum se numește procesul fiziologic prin care plantele verzi sintetizează substanțele organice din dioxid de carbon și apă cu ajutorul luminii? Fotosinteză! La dublu. Din bioxid de carbon am zis. E clorofilă. Nu e din oxigen. E din altceva. Pământ, apă și bioxid de carbon. Hai? Și cineva a strigat ura? Nu, <laughs> N-ai fost atent la detaliile din întrebare. Da. Te-ai aruncat repede. Ai zis și de două ori ca să nu mai ai nicio cale de întoarcere. Da. Da. Da. Este așa simplu. Ai dați-i banii Ai o i banii. Ai. Ai 100 de euro, bravo. Bravo, bravo. Cine curajosul, Băi, cine e curajosul acolo? Cum îl cheamă? Cum te cheamă, măi, curajosule? Romica. Romica, ia să te văd eu pe tine cum dai tu SMS Romica și intrin direct la noi dacă mai ai tu curaj cu ai dați bani și da te Chiar așa Romica a trimis SMS? Uh, nu, el, el nu se joacă, dar probabil o să... se joacă, nu, e frica, să... e, e rușine? Îl prindem ha, aici de cu două, trei întrebări, dar astea... Face Luca, față, face față, Luca fii e... atent, fă versiunile pentru Romică, da. în caz că sună ai, romica. Că sună Romică, ia dă-mă întrebările de Romică. Ai dați i banii, Romică, ai? Bine. Ai 100 de euro, Ionut. Zim, dacă mergem mai departe sau ne oprim aici. Mergem mai departe. 200 de euro. <laughs> Cum se numește calul înaripat din mitologia greacă? Pegați! Pegați! Pegas. Tohan, chip Pegas. -a băgat Romică? Nu, nu, nu. Romică Romica a trecut. Romica te face. Deci zice, zice și când e momentul, hap, îți am, trage preșul. Am zis calul, nu bicicleta. Pegas. Da, la da, cal, desigur da. Stai am i Romică Romica. Nu se înțelege. Ce e Romica, iar nu mai are emoție acum. A Romica, da. <laughs> are netul bun, e Romica. E bine sau nu e bine, Ionuț? Câte viteză. Eu zic că e bine. Ea zi mai i Romică. Păi, gas asta. Romică ce zice? Romica, e foarte bine. Da. Romică nu mai vorbește, s-a vexat ca la lua la mișto. Romica, ai mă, te supăra pe noi, ce n Hai Nu Ionut. este, nu este, nu este supărat Nu este supărat, nu? Spărat, spărat, nu? No. Dacă ai luat 200 de euro, bravo! Mulțumesc, mulțumesc! Curaj! Adică încep băieții să capete curajul acum Da Da, grăbiți-vă și voi Că se termină concursul, știi, până Am pucat să vă bucurați Am ajuns la jumătate, ai 200 de euro, Ionut 200 de euro, Ionut Vro 10 sunt pentru romica. Cum facem? Mm. A, mm, îi îi dublăm, îi facem 20 de romica. Tu ai 200. Ai 200? Acum se oprește aici. De ce? A, ce trist. Asta mă gândesc că ține să grele bargăresc. au fost să mm. Nu. agrele? Vine care... la ușoare? concursul. Rămânesc că este ca ziunea să fii și știu că primele sunt puțin mai ușoară în fația din ce mai mai, mai dificile. Mai nu dificile. Da, dar nu întotdeauna de să nu răs... dificile încât să nu răspunzi la ele. Da, nu, exagerare dificile, dificile, adevăr. Uite, săptămâna trecută de exemplu, cineva a pierdut 800 de euro la întrebarea noastră cu Vaduz. Ar fi știut-o din prima, da, asta era cu când, un joi. Un oraș din Liechtenstein, nu, nu nu știu. Să, nu știu răspunsul. Adus. Da, dar era o întrebare grea, era pentru 1600 de euro. Tu aici ești la 200 și treci la 400. Nu știu, gândește-te. Gândește-te bine, bine de tot. Ce ai avut, ce ai pierdut? Faci cinselor o mică. Și băieților, o luați o pizza azi de bani ăștia, îți dai seama ce, ce diametru ar avea pizza asta de 400 de euro? Nu stii ce să fac. Ieșirinta. Um, uh? Mergem mai departe. Mergem yeah, mai de! departe. 400 de euro. Băi, te concentrezi acum să nu ne faci să ne pare rău că te-am convins, da? Să răspunzi corect, te rog. Da. Așa ne-am înțeles, da? Să știi că noi nu facem da, da. asta niciodată doar ca să vă încurcăm cu întrebarea și pentru că vrem să vedem cât mai mulți bani. 400 de euro. Dacă răspunzi la asta, mergi și la următoarea? Vă cât de este asta. <laughs> nu e grea deloc. Vlad ți-a zis bine, concentrează-te un pic. Doar un pic. Și știi răspunsul sigur. Care este unitatea de măsură a tensiunii electrice? Hai, mă... Voltul? E. Voltul? Mă băieți, dar ce lucrați voi? Că n-am întrebat. Voi unde lucrați acolo? Ce-i acolo? Ia zi, lucrați, steți electricieni, de-aia nu știți. <laughs> e, nu, serios. Deci, nu, pe bune, ce lucrați voi? Eu am crezut că am nimerit la un serviciu la ceva. Hai, unde cu că am... La poliție! Ce a, zi... ce a zis? La poliție? <laughs> nu, no, cream în port. În ce? În port lucrăm. În, în port? port. Da. Păi da, și curentul electric cu apa nu se pupă. <laughs> Dar ce faceți voi în de nu știți Eu? că în ce se măsoară tensiunea electrică, mă băieță? În ce? Lasă, nu mai întreb nimic. <laughs> în Be, răspuns exact pe semnal. Deci să ia în considerare răspunsul. Să ia voltul. Da. Dar amperul ce măsoară el? Uh, Intensitatea parcă. Aha, parcă, da cu omul, omu ce ce? Ce o, A, omul ce măsoară? Ce poate? Omul, bre, ce măsoară? Omul, măsoară ce vrea el? Asta el inventa e inventat pe toate. Om. Omul ce poate? Am pe, pe dansa, mă. <l> Tare, măi. asta cu tensiunea era mai dificil. De restul ește rest, Ce să mai. <l> Trebuie și tu de Giuli, de astea de Ionuț? Da. Ionuț? Da. Ionuț? da. Zilu Romică ce vrei colegu? am luat banii 400 de euro <laughs> Vezi, nu ți-ar fi părul rău? Cred <laughs> că s-au bucurat cu delay mai mică acum Mamă, eu o sete pe băieți dimineața asta <laughs> Ceva, da, s au uscat gâtlejul, ia fi atent Avem 800 de euro, Ionuț <gână la urmă> am -ioane. Hai că n-a fost greu. Cum nu, facem? facem? Vreau să mai Uite, vezi? Hai că au prins curaj ai, pe nu, banii no, tăi. Mă opresc aici. De ce? Mă opresc aici, pentru că no, nu, ultima aici. întrebare... Îmi place asta că prinde Romica are curaj pe banii tăi, ha? Și <gână la urmă> hai mă, vezi mai departe. Ce am de pierdut? Eu sunt fac de decizie. Eu nu fie șeful. Te mai întreb o dată. Mergi mai departe sau... Nu, nu, rămân aici. Ai 400 de euro, felicitări! Mulțumesc! Bravo, bravo! Bine! Super simpatici dimineața asta, mulțumim, a fost distractiv să vorbim cu voi. fost sigur știi răspunsul și la ultima întrebare pregătită de Luca. Haide, să încercăm. Ce oraș din România se numea în perioada romană Dierna? Ai să vinde Ce ai făcut, mă? Cum se numea? Dierna. Cune doar da, cu, în ciudețul... Nu, da, stii ce se întâmplă. Nu le mai ardea colegilor. Noi au zic că erau <laughs> cu altele deja petrec. Era vorba de șova. Uite, vezi, da. te retras bine. Sunt mulțumim are mult. Da, Faci un selfie Ionuț, și da, trimite l da. pe adresa de așteptarea aronduropafm.ru Sigur că da. Mulțumim, mult, pe pe la, la Vrei, Salută, mult, mult, <laughs> Yeah, the party started, stați să vedeți ce petrecere începe acum la Europa FM pentru că avem de data, așa cum am promis mai devreme, un super premiu Super eroi, casei curate și sănătoase sunt printre noi Dacă te-ai inscris prin SMS mai devreme cu textul Ero, Filip și Europa FM te premiază Alături de noi este Norana din Timișoara, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Am primit de la Norana următorul mesaj. Supereroul curățeniei pentru mine este soțul meu, pentru că el se ocupă de curățenia casei. Mai cu puțin baia, acolo e teritoriul meu. Da? da. E eroul da, da. săptămânal sau cum e? E lunare, lunar? E în când fiecare se... zi? Eroul... Da, nu, da. Avem, avem un bebe de 4 luni jumate, aproape 5. Să vă trăiască. Mulțumim și în ultima vreme se ocupă mai des. Am băiețel. Băiețel. Și... Băiețel. E băiețel? E băiețel Poate vrea să arate ce l-așteaptă Da, vrea să-l vadă pe tati În costura lui Freddie Mercury Ok Perfect, Norana, mult fii atentă succes. Te felicităm pentru că ai câștigat un aspirator Cu sac Philips Performer Expert, acum o să dispară Orice urmă de praf din casă Iar curățenia de Paște va fi mult mai ușoară E bine așa? Uh, Să înceapă de trecere! <laughs> Să înceapă pentru el, pentru soțul tău, nu pentru tine, evident. Dacă n-ați câștigat astăzi, atenție mare, mai aveți o șansă, toate mesajele primite intră în cursa pentru marele premiu din 14 aprilie, un aspirator Philips Performer Ultimate, un adevărat agent secret 007 al cărui cap de aspirație cu leduri luminează podeaua pentru a scoate la iveală chiar și praful ascuns. <laughs> 9 și 54, eu zic să... Da, mulțumim! Ne oprim Asta. aici. Am dat și premiul ăsta, nu am mai dat și dublu nimic. Să ne atragă spre aspirator, acum au pus și beculețe. Diseară de la ora 21 la Tribuna 0, domnul Ovidiu o va avea invitată pe fosta gimnastă Anca Grigoraș, alături de care va prefața campionatele europene de gimnastică ce vor avea loc la Cluj. La noi aici la Cluj, în perioada 19-23 aprilie. Deci imediat după Paști avem la Cluj o mare competiție de gimnastică, un sport care să sperăm că va redeveni ce a fost odată pentru noi. Bine, deci asta e chiar o ediție de, da. de seară. Bine, 9 și 55. Vine Ciprian din un numai bine. Foarte bune!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 la ING vii și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte Pe repede înainte, da! Detalii pe ING.ro McDonald's îți aduce o colecție unică de DVD-uri Și te invita să te bucuri de momente în familie Alături de Angry Birds cu toții la surf și mulți alți prieteni La fiecare meniu și Happy Meal cumpărate primești un DVD cadou Colecționează-le pe toate până pe 27 aprilie Doar la McDonald's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 5,39 lei și ananas gold la 5,99 lei kilogramul. Paște fericit! Carrefour!